вимолоченого снопа з току. Він ще побачив, як заламується кутом уверх дилини моста, намить утворюючи піраміду, а потім розверзаються в боки, і проломано всім своїм тягарем тискається танк, охоплений синім полум'ям. Чернота полегшено зітхнув, почавши вибух. Пітось-ось пробереться крізь ожинові зарості до нього на царинку, і тоді випустив третю ракету. Враз обізвалися довкола галявини ліси, мінометники посилали на забиту технікою площину одна за одною міни, і вони розривалися в шаховим порядком. Із схилів били гранатомети. рубашників було кілька сотень. Вони терлувалися і, відстрілюючись, потрапляли один в одного. З царни кусили діхтярії Максими, і коли солдатів залишилося жменька, вони почали вибігати на дорогу нижче зірваного моста. Тоді відступ їм загородили стрільці Богунської сотні і розстріляли всіх до одного. Василь підносив до кулеметів стрічки, подавав автоматникам диски, двигав фауз патрони і снаряди до гранатометів, вогонь заливав долину ще й тоді, коли на ній не залишалося жодного червонорубашника, Залишилися тільки мертві тіла та купи обгорілого скрученого металу. Врешті Чернота четвертою ракетою оголосив відбій. Врятований панцерник допадав до Ябланова. від черноти приніс у розташований під Лисенкою штаб звістку про погром моторизованого дивізіону генерала Дергачова. Командир військового округу Говерла степовий послав гінців до Боковинського та Гуцульського куренів, і ті вернулися з новиною. Рубаха відступила зі Слободи, Рунгурської – на Печеніжин, а з Пістиня – на Іспас. Перед обідом на місце бою прискакали на конях полковник Степови окружний провідник СБ «Ворон». Тільки на мить зловтішна посмішка осінила обличчя полковника, коли він побачив на галявині понівечені студебекери, колеса, які то тут, то там курилися чорним димом, поломані перевернуті панцерні авта, такої горилому Степовому ще не доводилося бачити. Та втім вразила його моторошна тиша, навстелені трупом площині. Партизани стояли мовчки, дивлячись у бік нижнього моста, і посмішка на губах командира у округу змінилася гримасою болю. Сотени Черноти і Едвард Готегем виносили з провалля тіло підривника піта з чорним, мов вуголь, обличчям, з проломеною головою. На царині, з якої Чорнота щойно керував боєм, хлопці копали яму, а Василь Андрусяк майстрував з березового стовбура хрест. Побратими несли піта на плач на китці, попереду йшов Едвард, і нікого і нічого не бачив, сльози висохли, і сіль більмами заступила зіниці. Едвард не помітив ні степового, ні ворона, які стояли серед партизанів на галявині, і потім усі разом подалися на царину у похоронній процесії. Він більше не бачив світу і свого місця в ньому, відчуття цілковитого осиротіння просякло в нього, немов трута, і шепотів Едвард весь час бездумно. «Чому не я? Чому не я?» Ніхто не втішав лейтенанта Готигеме, який залишився осамотнений на чужій землі. Тіло Піта поклали в край свіжо викопаної ями, і біля нього порилася з бандажем санітарка Ліда, поміж якої була Пітові вже не потрібна, а все ж вона забинтовувала його голову, щоб не визирав з черепною проломаний рожевий мозок. А очей піт не мав, ні обличчя не мав, лише чорну маску, і подумав, Чорнота грішне. Якби партизанів полягло більше, то Едвардові було б легше переносити втрату. Бо чому піт єдиний мав тут загинути, наче українська смерть пошкодувала своїх і вибрала чужинця? Затріскотіли сальви, зашурхотіли саперні лопатки, на царині виросла жовта могилка, а Василь окопував голови березового стовпа і прив'язував до нього ликом поперечку. Партизани помолилися і подалися гусаком вузькою стежкою на лебедин, де їх чекала з обідом Ганна Полічучка. Царинка опустіла, лише Едвард клячав край могилки, вгрузаючи коліньми в мокру гливтуху, і не збирався доганяти партизанів. Ворон підійшов до нього, діткнувся рукою до плеча, потім взяв його за лікоть і підвів, промовивши «Не розпечай, під загинув за Голландією». «О, ні», – схлипнув Едвард, – «правда за тим, хто гине на своїй землі, а нам судилися чужу гризти». «Не кажи так. Твій брат упав у чужому краю, але за свою батьківщину. Ворог нас один, світовий розбійник, і, можливо, ти ще матимеш нагоду віддати своє життя в рідній стороні».